Eta polemika Twitteren. Twitter bera. Eta bai, eh? Eskandalua. Eh? Twitterek bere nortasuna galdu du egun. Ara zer idakurtzen altzen ere. Horain arte, sare sozialaren izaitearen elementu nagusia aldatu baita. Ehun eta berrogei karaktereko mezuei mugatua zen. Joko aurri baitzen, eh? Mesu labur batean atera behar zela, egan beharrikua. Gaurtik aintzina, berreun talarogei karaktereetan sartzen nahal da. Liburu bat idazteko gaidirenek bakarrik idazten nahalko dute. Hautatuak izan baldin badira. Ola baita, momentuz gaurko. Entxego gisa plantan emaiten baitu Twitterek. Euskaldun batzu ere autatuak izan direi duriz. Tartean, Kristina Berasain-Kazetaria lehen Euskalduna berreon eta berrogei karakteretan txokatu duena historikoa. Artur Mas, Kataluniako lehen dakari boiarekin egin elkarrizketa bat aipatzeko. Bon eta informazio bizikintez garria. Eh? Tuiterren aldaketa hori, alta askida artikuluak eta ez sortzeko xarean, bai bai, pentsarnik ere zozoki horrekin haste maitot eman kizuna. Horrekin hasi, Peiuko Duartek ere tuitatu duen egun berean. Peiuko Duart, zatzen uzi? Duni uzapeza loitzuneko osapesa militante, egun, xarean. Franz Droa Euskal Herri edizioaren desagertzea riskoa dela eta elkarretaratzera Bazen, edo elkarretaratzea bazen eguerdiuntan bai honan. Haute txi andan hor ziren. Eta dori bane loitzuneko ere iduriz. Euskal herria defenditu behar delarik beti hor baita dakigun bezala. Bainan badirudi, ba duda batzukanduela bere txioa idazterakoan, ez da usatian aski. Berak ongi ulertu du, labur idatzi behar zela. Bainan Euskaraz idatzi behar delarik, bombe, ze komplike, eh? Ez irudika ezagun. Xerri, non emaiten da u hori hor, hori euskal edo eskual. Eh, ez dakit. Bon, zanfu, eh, den aden neork ez dakik, ez harikuditut bi u. Lehenik eta ondutik, bat xuxen izango da den aden, euskual irria ez unki. Xerri, sebadaia teko eguerdi tango xenaiz. Bestenaz, gomendio interesgarri bat, Kataluniara joiten zareten entzat haste buruan entzuleak, bereziki e-referendumari begira, begiak idazten duen bezala, lau egun faltadira Kataluniako independentzia e-referendumerako, eta autobus, autobus hainitz badira Euskal Herritik abiatzekoak. Bainan, nahazmenaz sortu da Euskal Herriko haenzeren izenean zabaldutako mezu onen lan edo baten ondotik berantago beste bezu batekin ezestatu ez da entzinekoa, bolakona asmen bat. Lehenak zion ez dela gomendatzen, ez da bultzatzen ere autobus gehiago antolatzea. Hmm, Sobera Euskaldun urbiltzen dira Kataluniatik. Kataluniako erakundeak adieraziduenez bertara joan nahi duen oro ongi etorriada, bistanda hori bigarren mesua da. Gogorazi dute Kataluniako erritarrak direla protagonista ala ere. Ez beste egun bat Ez da da, boska egun bat da. Bo, eta bertan, jarrera baketsu eta lasaia izan behar dela azpi maratuna izanute berriz euskaldunai. Ha, beldur dira, eh, katalanak. Euskaldunak, bero, bero, bero, etortzea, kataluniaruntz. Telebistako putz hutsa utz, iratiko hitz apitz. Hitz eta putz. Musika piskabat, dudan nintzen Floran Pani pasatu hala ez, bakizue aktualitatean da Portugalerat joanen da bizitzera, zara frantzian sobera zer gapagatzen da. Peo durriti justuki entzulearen iritzen minuto baten buruan. Momentuz, rap baten entzuen dugu, Valerz Aktuel Eskoin Muturreko uh, aldizkariak titulu eder bat idatzi baitu hortaz. Psikopatek rapa nahiago dute iduriz. Hale, rapa piskabat dok e rien elle le bisio talde bispiu jo jo ser lagu a <tipa> pilutxo zer nago argal lodi Nik ez du terranen entzun nahi duzun hori Mundua maite dit baina munduak ez nao maite Lenik zeure burua maitatzen hasi zaite Nahi dudan jaskera horrekin kalera Gezki begiratzen naute normala <gülüyor> Pesteen begira da. Pesteen begirada zurek ez kabaldin badazu Etzara nahi duzuna nahi duzen azara Nor nintzen ni Jakin hori zuxoik dakizun Nik ez zin deusen Nor nintzen ni, eh, psikopatak iluriz rapzaleak dira Horain, asiko dirakasuzuen, xale sozialetan txartzen eta japa entzuten en badute berdin ospitalean uh, txartuko zaituztete olako uh, ikerketa bitxien uh, ondurioak izaiten baitira batzutan. Entzulearen iritzia orain peio duruti suri itza. Egunon? Hey, Egunon? bakantzak uh, fini direla, uh, gira hortaz uh, gule bakantzetaz mintzatuko, baina hainoko lotura batekin ade turizmoaz beti. Teixe jatzeko da, norbiten turizt eta izan giten, bazterrak uh, goxatzeko eta jendeetze ikusteko. Nun ezten uh, zomik bezala, trumilka, metazen epurdi mazelen gori azteko bakarrik. Baina entez geda, alere ikustia kampotik, Zuzieta batzen hemen uda untan ere turizmo az. Uda omen da hori, banan uh, urte guzian ezta beharatzeko litake egauza hori. Ikusiz uh, somitokitan zegertatzen den. Tan hainuzke bi gogoeta proposatu. Ezta beharatzeko, eh? Portugale mesela, egizuak uh, herri eta harri txua daude, Uruzki ez dute oraino e, sobera ituak zen urako zabaitira or ez dira on homit koste, e, Espeiniako kostetan bezala eta zutstiak bainaanhal ere, bada toki bat sola solaan alga jo dena. Eta han ikusteko da zeg gertatzen den. Eta konparaketaeke egiteko beharba eskolergia amahi nukean iz gauza ikasteko iku ze gertatzen den, Han e, e, turismoak e, ekonomia txikiia du. jendeetadia dira albufegada ziri kotor bat Donniebaneloizuneko heina eta doni banek loizunean, barak izu ezei medjendetzidean e, agor hil momentuan, e, jano ono, trumitka gehio da. Gehio dena da, e, ostetietan eta maasinetan gehio estuzu portuguesa entzunen, denak anglesezari baitira. Estute gehio estokiko jendeak e, zunzitia dute, zomitek e, lanabiltzatzen dute, baina ez eta ageriako lan hori ditan, zentaz baitak baita ite denek anglesa. Ordean kanpotik etotzen dira, lan egiterat, eta uh, ekonomiak ikusetan du, nola itotzen duen, uh, lujak uh, presioan uh, ezterahuk biltzen ahal ere, neho. Familia desegiten dira uh, spekulazonean uh, diruak dena guztetzen bat bititu. Etxe iten dira kanpotik kan etozen niren entzat. Espantuk ari dira, emien go erretretatuak uh, baizik eta haneztutela zerraibazen. Ez dute hanez zerraibazen, eta ez hemen ere anta hori dira Franko Tansordunak. Baina herraldere, bereen uh, ba, osa harian dako, etozen dira berriz uh, sekruite sozial lauia behi, eta frantzian, frantzian beren uh, gopuzaren. Uh. Baina herra, Minko gara behar ba suieta, baina uh, ikusten naho uh, gauza turismoa iziten ahalitakela ekilibratia balimada ekonomia partaidea, baina fangotan uh, spadakasuiten eta turismoak ekonomia zuntitzen ahaldu. Hara, bi gogo eta beraz, eta beraz, eta berazeko balitake, mile eta gero arte. Mil eskar peio Dureti turismoa beti aipagai eta berrena goguetak geago sakontzekoak zukzenan bezala segitzen dugu hementxe. <tipos> eta hitz eta putze emankizunean segitzen dugu gure kronikalariarekin, joan etxebargia ergatsaldeon. Bai zue partegon. Forman! Bai, honk-homk-ha denboa honu dena hobeki sazatzen da... Eta Katalunia ipatuko dugu aldiuntan, argazkietan ibiltzen e, e, e gira, edo argazkiak ipatuz joan esekin, e, eta bon, biztan da, aktualitatean da Katalunia, e igandean da, jakinean izan behar ziste, eta pff, badira argazki parrasta bat egia erran, nik bat bidalin nautzun, e, bon, guardia zibilaren autoa jendez gainezka, eta piskata hori, sare horrek ere sare sozialen itzulia egimak Baina uh, beste bat hautatu duzu aipatzea, uh, aipatzen uh, aldaukuzu? Ba, ie, yes, ez nik eh, zuia, egin ahintzuna aipatu, baina uh, ni markatuna nahi anazen, eta bon, uh, pentsatzen ditu uskaldun handana bat bezala, inizala, fin, konektatu gien uskaldun andan bat bezala, inizala egunoz, uh, Xare Sozialetan Kataluniako berri hartzen, eta prefosta gaskia do irudiak maite duguin antako e, informazioa ber gaskien bide zebait ukaiten dugu orain zu gaskia nin maitenean zengwarria sibila e, en bat hanitzek ikusi dugu ustez denek ikusi dugu horrako gaskia bat e, referendum mai deiaguitas eta beste pegatina mila pegatina gaini kolatuik eta autoa jan dezagun osoki kapo mm. <laughs> kapo kampuei johteko eta nik aitatu ditutan aldiz edo edo jabo markatuna da guardia zibil baten e, lunetak edo eki, eki lunetak eguzki lunetak eta hoietan islada gehi da oi klasiko bada islada joen baliatzia mena hortana gehi estelada bat eta sentia Egan nahi du e, guardia zibil horren palean diren protestan e, protesta egiten aien e, katalanak eta bandera hoia gehi dela, lunetetan oso argiki, mm. eta, bon, e, badakiki guardia zibila dela, behitu be, bunet berdia eta guardia zibilain sigla, kebai e, lehen planuan, eta horri nahi gazki hoia egitia, bon, pentsatzen dut zoom handi batekin izan entzela, zen eta estatua espainolan bada mozal legea eta holako argazkiak uste dut ebekatu egitela. Mm. Bena oso-oso azkarga da, oso e, eragin handikua zen eta eh uh, irudi batetan jakusten daiku zertan zertan zien azkenegunetan hande eta zertan jenen uanoe. Eh ya da ateratzen dela beh, aurpegia ezbait sagutzen eh uh, ez dut uste, ustepentzate eta uh, muntaketa bat iduditu ka xike eh? betaurrikoen geinean den bandera hori katalenena eta independentziaren aldekoa eh uh, ajunt uh, integratua da betaurrekoi Ba ikasik edo diluke lunetetan zintzilikatuik dela bandera okay. hoi zen eta zinezuntxa menanik ez dut uste muntaketa dela Hainik uste dut ahgazkilaia aplikatu den hanit, horzin bon, malehus da, mena ez dugu ahgazkilaiaen izenik emanen zen eta hoi saare sozialen uh, gaitz handi bat da, ahgazkiak baliatzen dia uh, denenak balia bezala, baina bon, egile bat eta maleuski, eni haltu zait, retuit eta retuit bidez, eta azkenin uh, argazkila izena deja gertuik. Mm -hmm. Baina uh, nik ez dituzte jale montaketa zen eta uh, ez dakit uh, edo, edo oso edo izi garriontsa egin uh, nik uste dut hainbeste guardia zibilizatez Katalunian egin hauetan uh, Gure eskatu zela, argazki hoi egitia eta jundela argazkiaren txerka, uste dut, hoi dela habo. Mm. Eta hoi zene bai azpimarratu nahi inni argazki horrekin, uh, uste dut egien uh, hauetan Kataluñan uh, nahiz eta turismoa beti badien, mena hor uste dut argazki badela milaka eta milaka eta txerkatzen irudi uh, azkarrak, Eta, eta uste dut hunek hausitu dila nik ikusetan guzietan, bestek beno jabok hausitu dila um, Egoeraen izlala bat uh, ezahtia argazki bakar batetan, eta hoi, uh, hoi da nik uste ahrazki sari handiena mm -hmm. Bai, bai, egia da hor uh, argazkilariaren problematika undia olako gertakarietan, kazetariena ere dena, eh, atera bat atera argazki berezi bat, bestek egingo ez dutena eta erakusten duena egoera zertan den. Uh, Egeren, pentsarazten dit, uh, beste irudi bati, uh, beharko nizun bidali lehenago berdin, baina uh, da ikusten um, e, dira, zutakitz, zutakitz manifan pari xean zerbait, eta zer nahi argazkilari bat dira, eta horbea bloke eh? zein, e, atera behar da argazki fenomenala, eta piskat, eta ikusten tuzu argazkilari batzu, sakarruntzi baten inguruan, sakarruntzia erretzen ari da, eta, ben, hor hartu ditu argazkiz, argazkilariak, azkenean, eta ikusten tuzu denak, behar argazkia hartzenari ari, sutan den sakarruntziaren inguruan, Euska bat ere hori baita holako gertakarietan gertatzen dena, ez? Bai, hordin diferentzia handi batekinenuke hoc untsalitzate zilentako sare sozialetan ezartzen bazienu argazki hori nik izagutzen dit. Ay. Eh hor ikusten dituen diferentzia handia da eh hontan, kasihontan eh zinez, bon geo prefo shtak kasetalizan izanagazkian edo testuan edo edo bideo gintzan edo zernahi formatuetan prefo shtak hasetalaiak be ikuspuntia emaiten dira beti. Baina eh, guardia zibilain argazki juntan uste dut eh, zinez egoerain eh, izlada fidel bat dela eta hoi bai eh, referendumaen aldekuek edo kontrakuek enu ustez eh, ados izan behar rukie horrekin Aldiz eh, zikinuntzi horren argazkiaekin uste dut eh, dela ispilu bat bezala eh, miai bat jakusten dina argazkilaiak eh, formatatuk jen argazkilaak eranen nuk e, nula ebilten jen lanin, eran nahi du istilu minimoa balin bada jortatzunen jela eta horrek dila eginen idudia azkarra. Mm. E, juntan adibidez, e, jakusten du eta jola da Kataluniako egoera, Guardia Zibilain argazkila dut ziltzen niz, e, bortizkeian, unbait Guardia Zibilain dela Katalanek badakigu Uh, urtsetan jakutsi behitie mobilizazio erraldoiak egiten ditela istil utipiena uh, agitu edo gertatu gabe eta usteet argazki horrek uh, hoi argi usten dila eta aldiz uh, zikinuntziaenak jakusten du argazki laizun baitz uiten diela zustoki istil utipi entxerka uh, argazki askarra guabeita kako txena Segur, e, zikinuntzi hoi argazki zartu jenek, badiera holako su bat lehen planoan eta e, maiten ahaldila kaos e, bat, Bena, guk ikusten dugun argazkiak kanpotik da aski ringarri edo erridikulo edo ez nula, mm. nula definitu beharrizatekian zen. Eta azkenin ikusten da bazterrak ample edo lasai eta, eta zikinuntzi tipi bat erretzen nahi eta denak hortan fokalizatzen nahi. Uste oso interesgarri da ikusteko azkilarien lan nulako izatena aldene bai. Mm. E, justuki hor gaiten ziren uh, batatuzun irudi hortan Guardia zibilaren uh, irudi hortan aintzego gargazkilaria Joan dela, horren bila eta ba sola ideia lehenagotik uh, pentsaturik uh, zuka dibides uh, Joanesh Kataluniara joa eitem bazine asteburuntan ukango ideia bat, ba zinuke hola idea bat, edo joiten zira, eta gertatzen denaren arabera begiaan, edo hemen emaiten duzu, eta argazki makina ere. Ez, ez, ez bate. Um, argida, bon, ez dut gaiteko irraiteko hau bezain idea huna yuken enukila, um, argazkia ofizio bezala ikusten dugulaik, edo, uh, bo, izaten ahalda ofizio bezala, bai, uh, bermanean, mena, ofizio bezala nik kasetari ikuspegitik lantzen dut, eta e, berdin lantzen dut artikulu bat idatzi behar dudalaik, ez eniz gai bat lantzea gehienetan janen dut, badia salbi espenak, baina gehienetan zuiten iz, ide batekin, gok deitzen dugu angelu bat, da zei kuspegitik lantuko dugun gaia, uste dut ezinbestekua dela gu elana untxa egiteko, espeita peita ipatzena, ez da egiaik badakigi, eh, da errealitatea e, e, nuntik so egiten den, hoi da duguna. Eta gazkietan beti, e, beti, ez da beti posible, mena Katalunia bezalako gai batetan eta negin zun behar bat nintz Katalunia, badak eta apea prea zegoera den, eta bai, prea posta txerkatuko nukila idea bat edo beste, edo, edo bat beno jabo, Hoi egiteko geo beste gazaba da eta jo handia hortan hortanizni amateur eta beste zunbait profesionalak eh, zumbaitek ideia hori gaizatzen dila, jazki gazzkietan isladatzen dira eta beste zumbaitek ezla eztuila bezi egiten hola. Mm. Bai, bai. Ariketaz daire sa dena den, horrek ere hori erakusten du. Orduan beste argazki batera joan engira, jauzi batez, uh, ba Atlantikoa trabezkatuko dugu, uh, zure argazki bat uh, Ebo Morales ikusten da, bizkarrez, aipatzen daukuzu, zagatik uh, agutatu duzu? Bai, ordin, amia lotzik da um, kronika huni aipatzen gintin argazkiak eta hoien ingeko istoieak, eh uh, izan intentsan uh, Bolibian referenduma eginentzela eta konstituzioa kambiatzeko Evo Moralesek intentsan edo ez, bada uh, beste behin aurkesteko lehendakar izateko eta eta ordin uh, bon behoharagiri shunintzan shunintzan uh, berria entako berria eginkailentako artikulu egitea eta Uh, Aintzinetik banean ideea, ben hor uh, aminat humorez haipatu nahi nian, zentua ez dut uh, estelako pretentzioik ez, mena. Uh, banean ideea uh, ahalbezain hyianetik uh, edo urbiletik hartzia ebo morales eta rentsatzen ahalaz zuinahi busa oso no oso komplikatu dela eta ahor egingarri zen zen eta bazen miting bat, azken mitinga. Uh, kampaina zerratzen zen egunin um, La Paz-Hillan beraz uh, Bolibiako hiriburuan edo kapitalan eta erringarri da zen eta usu Amerika-Latinan baliatu dudan teknika da, ene argazkitresna bon, aski kalitate hunekua da eta badu zoom handi bat eta zoom handi hoi ezarrik iganintzan seguritateetik gibeletik erraitez nazioarteko kasetarian intzala, galtzatu zeita den nuntik eta ze herabidentako eta berria euskal herritik eta abai-bai New York Times aban nintz bezala, jukenin <gülüyor> bortza zabalik eta igan nintzen oholtza gan nila, gibelin bi metr eta geho maleuski haurtan erraiten dute bai e, ni amateur nizala eta ez profesionala e, maleuske nien egin e, nahi nian ahgazki amen, abon, hale <gülüyor> eiltu nintzen hola eta ez taga izki. Uztetet hale aizago ha dela ebon moralesekin e, egiti ahoi guagda zibil batekin beno, mozalegia ahoi bai ubeita Oztopo handi bat, kasetan Bai, bai, bai, hori da. Ez dut uste Marianora hoi bat adibidez zainur biletik hartzen alko zenuen. Bereziki... Ez dituzte ez, tutuzte, ez tutuzte gutienez erraitez Euskal Heritik koralitzala eta berriak kasetatik <laughs> haina izalitzatekila ez, hoi segir. Hori da, hori da, sustut. Euskalduna zirela erraitea ez da berdin entzuna guneen arabera. Ebe huntza, argazki horiek aipatu ditugunak, Joanes, esareetan, uh, interneten, atxamaiten aldira, hitz uh, eta putzen uh, loturak atxeman goitu zuen, nahi badozu ebiztanda, eta beste naz, ebe buruetan okango uh, ituzi, irudi horiek. Joanes etxe barria, <laughs> milezker eta besta arte. Bai, zui, izan huntza. Eta justki esantza dugu, Salso e, zeent zirimomula hortan argazki bat e, be, ez ezaguna usteginuena, ez be nuuna etxeman nona zen, betxiolari e, batek azpi magatu dugu dauku David Boratena dela ara fotografiako argazkilaria dena eta laster hitzeeta Uh, gurekin izango da Josu Txueka, historialaria gurs uh, kampamendu, konzentrazio kampamenduan uh, larumatean ekitaldi omenaldi bat eginen dute uh, bertan uh, bosteun nafartar bereziki hor gelitu zirenak, atxikiak izan zirenak omentzeko eta hiena familia Nafarroako gobernuaren inguruan izango dira beraz omenaldi hauek, besteak beste eta Josu historialariak ongi aztertu duen gunea zariko gira eta ondotik iso emankizuna kizuna ere bihar izango dena Matin Perezekin haipagai sehiak entzina. Bostak eterdi mementu Euskal Iratietan berriak zurekin berna detar gaina. <mulio> Hendaiako lizardi eta geltoki eskotan aken bi euskara erakasle posturik gabe jajaituko dute hori jakin arazi Hezkunde Nazionaleko ordezkariak egoizzuko Bilzagianana Iuskaritzak eman gazzoinen artean endaiako eskola publikoetan izan den izen emaite aaltzea erakaskuntze publikoana euskarazko erakasle eskasia eta etaen ordezkoen atxemaiteko aukerarik ez izaitea eta azkenik euskararako eta banaketa, beharien arabera eginen dutela saldu dute. Ego erdiuntan, hiru egun bat presuna bildu dira Baionako Merkata alganbara aitzinian, beren sustengoa erakusteko, aratxedeko, zazpiak eta laurdenetan, Franz Troa Euskalegi albistegia begiratzeko ohitura da bali jakin desagertzen alitaikela, heldu den urte hoktan, zuzen daritzak nahi ditu, frantzian zehar diren hama seitokiko antena, Hetsi Baionako hamabost kasetari eta langilea, Kestira kampuratuaki izanen bainan eskualde maileko albistegi batentzat ari izan beharko dute eta euskarari gabe. Euskal Elkargo, Nafarroako Gobernu eta Euskal Autonomia erkidegoko egoitzetarat joan dira egun lab sindikatekoak gutun bat pausatzerat Kataluniaren sustengu zigandean Katalunian egitekoa den e-referendumari sustengu osoa adierazina izan dio labek eta laguntzaekarri ere e gauza dadin. Olooneko amategiaren txalbatzeko larumbat goizean manifestaldi bat antolatzen du amategiaren aldeko kolektiboak, abenduan amategia zerratzena eluke aegesak mediku eskasaren gatik, lekuko autetxiek soxi mediku atsemanditu uste, preaslitaiz gehenak Olooneko ospitalia nahitzeko, bainan paueko aspitaleak dio bakarrik mediku bat baizik ezlitaik lagai Oloonerat jiteko Lekuko haute txiak ere ere izanen dira Pariseko sagaji ministeritzaan ujiaren amekan eta jakin behar lukete ere hox, hea amategia salbatua denez edo ez. Iso! Iso! Iso! Oh! Oste gunean ahatsiko, Iso emankizunean Sorotan Babies! Xartarren metal gogorra dramatikoa dramatikoa haipagai Iso emankizunean ostegunean, Ajatzeko bederatzitan Iso Kataluniako e-referendumaren berezia Euskal Iratietan Irlandetik aste arterat, Barcelonatik zuzenean izanengida Kataluniako erreferendumaren berri, Euskalin gatietan Petzero, Euskalin gatietan Baskatu behin, dakit norekan. Zerg da hori ez, totu behzen hori, dakit zer genaitzen egen. Filipe Miel pilotaria. Horxilarian eguerdi eta laurdenetan, larumatian sorsek eta egoietan, igandian eguerdiak entzin. Goizberin hostigununtan kalaka afera. Ama berantago zertan dena Jakiteko protagonistetarik bat gure gomita Xavier Susperegi Kalaka afera aipagai ostigununtako goizbegin Itzetaput itzetaput itzetata itzetaput itzetaput itzetaput itzetata itzetaput Eta prentsaz, bundoa egiteko ordua, eh, tenore untan gain nagusiak eh, orduan, bistana Katalunia, Kataluniako e referenduma behirian nagusi, eskuntz komunitateak dinamika bat abiatu du, boskalekoak babesteko argian ere, eh, ber tituluada, ber prentsa horrekoaren irudia ere, eskoles obertez, dinamika aurkeztu dute, eskuntzako hainbat langileek, eta erritarrei, boskalekuen aurrean mobilizatzeko galdegin dute ere, bestalde, Kataluniako ositegin nagusiak, ontzatemandu polizien arteko koordinazioa Espainiako gobernuaren esku usteko fiskaltzaren edo prokuraduaren erabakia, Puigdemontek, Kataluniako segurtasun batzara deitu du biarko, eta Espainiako barne ministerioak ordezkaria bidaliko dela bai estatu du, nazio, nazio artean estatu batuek adirazidute Kataluniarek Boskatseko borondatea izaitea ulertzen dutela. Hori loturik beraz uh, gaurko gainagusiak uh, Artur Mas eke bost titular ere artikuluetan jakinek Artur Mas beraz uh, generalitateko lehendakari dakari egin elkarrizketa ere edatzen dola berriak uh, ma musika muzika gurekin zena joen astean gure gomita kasetariak egin dio elkarrizketa. Deshobe ditu baino gehiago Marko Katala nari obeditzen ari gara hau dira beraz harturmazen hitzak berrian azpimarratuak argian ere beraz jamezalarako orko prentxorrekoa sitzak eta beste hainbat pondu ere atxumeitan aldiztu zuen Betimak sailean barkatu, bestalde berrian artikulu hau sufrimendu guztiak hainzat hartu behar direla diote Unai Gontzalezek eta Rocha Liukek, Eusko Legebiltzareko bizikidez eta memoria lan taldean, Chakabaneketaren eta Etaren hiru biktimek egindute agexaldia, hiru biktimen lekukotzak bera zentzun dituzte goizuntan. Unai Gontzalez preso oiarena, sakabanaketaren etaren biktima gisa egindua agexaldia. Amagin, arreba, ilzitzaio istripuan, eta bestalde, etak hildako bi lagunen seme alabak, Roxa Lluik eta Rosu LSP, ateak itxita egindituzte ageraldiak, hori berriana ipagai. Eta bestalde, beste gaietan, eskuntzan, bos mila postu eskaintzea proposatudu jaurlaritzak, hori berriana. Argian, Gonbirapen idekia Jakoba errekondoren usta berria ospatzeko, ire hilaren hogeita sortzian ostegunarekin, donostiako azokan aurkeztuko dute Jakoba errekondoren, landareak, lantzen, bimilata emezortziko, agenda liburua itxaro borda idazleak egin goditu, sahera itzak eta errekondo egilea tanjon, nolariaga ilustratzaileak dira, segidan eta bestalde lindanoa sailean argian, Lindanoz kutsatutako gunean garbik eta segurtatu dadila eskatu dute ekologistek Eusko Legebiltzarrean, Biltzarean. Ekologistak martxan taldeko ordezkariak Eusko Lege Biltzareko ingurumen batzordean izan dira. EH bilduen eskariz, Espainiako estatuan Lindanoak eragindako kaltea buruzko txostena aurkezten. Eta bardeak ere bardeetako tiro ere mua aipaga jargian... Egi asko, munizioa erabiliko baitute berriz bardeako tiro pil poligonoan. Espainiako armadak uh, armekin egin nenditu, ariketa militarak, sirio tormenta izeneko operazioan urriaren bitik bostera eginen dituzte aire ariketak eta baita lurreko frogak ere. Gazeta puntu eusen, franz troa euskal erri saioaren defentsan elkartu dira Bayona, naudatitulu Nagusi, uh, medi, uh, media bazken ere uh, Nagusiki, sustengo uh, jendetsua izan baita Bayonan eguerdiuntan berrietan aipatzen luen bezala. Iritziaren tartean aldiz Eleka Sailean estrenatzen du uh, kide berri bat. Maitasunaren bide kora Pilatsua". tituluarekin. Maitasuna eta hageman bereziai buruz hausen hartu du Eleka Saileko kolaboratzaile berri den Xermin Kamblonek. Hortarako hainbat filosofen teoriak gogora ekagiritu. Eta nahi gari egi ere askatzekotan hau da ere gaurko berrietan nagusikia gertzen dena eta media nagusi emtzatere maiten duena uh, ondoko egunetan askatuko dute. Lauertez preso egon ondotik irailaren hogeita behatzean eta ongetoria eginen diote zazpitan donostian. Zudostan handiz, titulu nagusia, xarant maritim departamentuan gertatu dena, kalzia simentuen enpresan uh, langile batek bere lan lekuan, bere buruari sua eman diola uh, diote, diotituluak xe eta xungeiago beraz, um, beren artikuluan Hala zer alginuen mementuz prentxaren itzuli juntan. Horreita araztel notziet, laster gurekin izango dela Matin Perez. Amar ah, bat minuturen buruan, ixo emankizuna bihar gauean izanen baita zuzenean gaueko behatziontan. musika talde bat gomit eta mementuz gure gomitarekin segitzen dugu. Itz atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarrekin, ubskali ratietan!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 Eta guztioiek, ezera, frantziako gobernuak sartu zituen edo barneratu zitun hasieran Katalunia, iparra Kataluniaako ondartzetan, argielezen, zanzipzienen, e, lebar karezen, baina bere ala konturatu ziren, jente gehiagizela departamentu baten dako eta orduan e, aziziren zakabanatzen frantziako beste des, departamento edo barrutietan parkatu. Gaur egun, Europan refusiatuen hausia bizizan tx, e, izan duguna, nola baitzateko, edo bizitze ari garena, hain zuzen ere, refusiatuak iristen direla e, Greziara edo Turkian barna taula, eta gero, Europa osoan barna teorias, e, teorias eren praktikan bakigu zera ez dela horrela suertatzen, banatu behar dituztela taula, pues antzeko parezido suertatu zen orduan, ogeita meretziko, hotzaian eta martzoan. Eta hori delata Frantziako gobernuak eratu zitun hainbat konzentrazio gune edo babesgune edo refuxatu gune haien artean burrsekoa. Gursekoa aagertu zen e, jende hoiekin hogei mila zuk ian duzun bezala, sartu ziren gurzen bi edo hiru hilabetetan e, apiriaatikasi eta maiatzaren bukaran ja e, e, beteta zegoen emez mila lagunekin. Ara, eraman zituztena ziren, alde batetik garen mila inguru euskaldun, gero lau mila brigadista nazioarteko brigadista, eta gero beste republikano espainarrak eta abiater, edo abiadores, edo lakuak, eh, lau kolektiboiek izan ziren, gursera eraman zituzten lehenbizikoak. Eta kolektibo le, eh, zera, populutzuena, zen euskaldunena fitxetan ditugu zein mila eta larogeita bederatzi izen, izen eta bizenekin ez nahi dut ez dela e, botatzen den zenbaki potolo bat, horrela ez oinarrituta dago hor daukagun fitxeroan eta hori, hoiek egin zituzten e, zelai horretan sortu ziren lau e, lenbiziko barruti edo frantzesez ilo daitzen zioetan barruti bakoitzari A, B, Z, D, Hilo, edo barruti horiek Euskaldunek bete zituzten, apriatika horrera. 2 mila eta zazpian, eh? aterazen liburuan joztuki, Gurs El Campo Basko hortan ere, eh, ba, izen horiek eta ba, azpimarratzen zuzut, azerendatzen ere, eh, nola antolatuazen azkenean uh, Gurseko konzentrazioak amendu hori ideiabatu kaiteko? Bueno, esan duan bezala, bueno, esparru nahiko txikia zen, nola baita esateko, emezortzi bila persona hor barneratzeko luzera zuen bi, bi kilometro, eta zabalera laureun metro, eta oien barruan, amairu barruti edo hilo frantsesez ditzen zuten nola, eta izlote edo ilo edo barruti bakoitzan, ogeita boz, ogeita mar inguru barrakoi. Barrakoi bakoitzan iruro lagun,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 E, beraiek egin behar zituzen esatako pues, janari kontuak eta garbiketa kontuak eta bar eta, bar. eta bueno, horrek eskatzen zu nola antolamendu baina antolamendua zen hori egunerokoari e, aurrekin behar hor barneratuta e, gozaldu gero bazkaldu, gero afaldu eta tarte hoietan e, ez eukaten deuz egiteko hor dut zeregin zuten askok eta askok pentsa behar dugu Ara junzirela berrogei tamairu gutxi gora bera eh, nazionalitate ezberdinetako jendea. Eh, brigadista horiek zeudelako. Eta horrek aukera eman zun ezetako izkuntz eh, eskolak edo klasea antolatzeko, baina aldi berean esan behar dugu hori eh, gehienak ziren, E, talde politik, politiko tako militanteak eta baita ere, ezta bai politikoak formazio ikastaroak gurutzen zituzten, antolatu zituzten ere bai, bueno, hainbat orkesta, e, austriarrek zeugaten bere e, orkesta euskaldunek ere bai eta, bueno e, kirola pizkoat ere bai egin egiten zuten, boleiboi bai, antzekoa eta boloak eta baita ere erabiltzen zuten hor osu ugari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 lanena, edo bigarren erbestea, edo espainiaratzea, nahi eta nahi ez jarraitu behar zuten gatibu bezala, edo preso nahi badutzu, edo barneratu bezala esparru horretan. Mm -hmm. Esparru txiki horretan emezortzi mila personen dako. Oso datu esan guratzua da. Gurzen errizka bat, baina zelai hori mm -hmm. indarrean jarri zutenean, bilakatu zen bertako departamentoaren hirugarren iria. Mm -hmm. Pabe,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 nola ahantzia izan den gune hori hor gertatu dena uh, berrogeita 1925-ean etxizuten gertzeko uh, akampamendu hori, konzentrazio gune hori eta askifite denasuntxitu desegin arbolak edo zua itzak berriz uh, landatu bertan historiaren berreskuratze lan hori beraz, beharrezkoa senditzen ziluen zuk? Bai, eh, oso bitzia zen, baina oso adiret garriare bai eh, Gerra bigarren mundu gerra bukatu zenean orgaindikan hainbat hilabete egon zen burtzekoa e, direkita, baina azkenean mila behatunuta bergeita bosteko abenduak hogeita hamarrean, e, hogeita haikan barkatu beno e, itsi zuten betirako. Eta hurrengo urtean zukan duzun bezala, hor arbolak landatu zituzten eta berehala e, saziak eta basoa aurera jon ziren edo gorajun ziren, Eta ahaztuta omen zegoen, segurazki ingurukoek base egitennosti baez uh hoegon -huh. zela konzentrazio zelaai bat e, hogeitamertsitik berrogeita boz bitartean. Baina hori e, pasarte historiko hori hain lotxgarriazten e, Frantziako agintarientzat eta Frantziako ginartearentzat neuri batean hori e, zera errestu zuterako edo eta gainera kontutzen izan beharko dugu, E, bigarren mundu gerlaren urtetan ara eraman zituzten ez Espainiako refusiatuak baizik eta Frantzia osoan zeuden errefusiatu deportatu antinaziak, komuniizzak eta bareta eta hobietatik bar. asko eraman zituzten bergoit abitik aurrera hausbitzerera hiltzera. Ordun pasarte historiko hori zen e, Frantziako loriarentzat e, ze lotzarentzaat dazik eta hori delatan ta nikusten e, erabaki zuten deusestatzea eta urtetan eta urtetan horren inguruan isiltasuna izan da mm -hmm. zer gertatu da 80ko hamarkadan bueno eh asisirenak kaleratzen horren inguruan kodlarri irakasleak egin bere doktora hutsa artesia, e, eratu situtestera ibate arte buruzko memoria berreskuratzaola la di Candegius del Aqua gerritortikorik ser baskos beranduago baina ter de mémoire de lutte el karta eta hori dela ta oregundakoak eta oregondakoen semealavak fisko bat bueno hasi ziren berreskuratzen baina hori Frantzia aldean memoria eta gure kasuan claro guk san dugu hemen estatuto espainarra dictadura eta bueno urteak pasata gero eh, dictadura buka ostean urteak pasata gero memoria historikoak hartu du nolabetseteko indarra, eta horren barruan erbestearen historia, erbeste datuen historia eta horrela, eta asken urtotan gauza oiek berreskuratzen edo errekuperatzen ari gara. Eta hori ere eginen dute beraz, doa xiko dira, ere, uh, ba, estapen bat ere izaiten baita, senidentzat identzat, familienzat, uh, larun batean eginen den uh, omenaldi ekitaldean, gurzeko uh, konzentrazio kampamenduan, bosteun, nafarrei eginen baitiete omenaldia, uh, ba institutuen paretik olakoak ere egitea garrantzitsua baita eta beste hainbat pertsonazuk ere ipatu dituzunak elkarteak ere hor izango dira e, Josu Tsoeka gurekin ginoen historia laria hori tarazi liburu bat beraz berazidatzi duzula hortaz gurs el basko deitzen dena, milesker gurekin egunik Milesker suei Itzeta putz? Atxaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan! Puntxuka, bertsozaleen erankizuna behi zabiatzen da! Hauk tenen den moraldi behia! Ostegunetan, Atxaldeko lauetan, eta larun batetan, oren batetan! Donostiako zinemaldiaren hiruro goita busgarren edizioaren jarraipen berezia, egunero euskal irratietan, Goizberrin eta kulturalean egunero Goizeko amaiketati gaurrera. Goizberrin ostigununtan kalaka afera, amagurte berantago zertan dena jakiteko, protagonistetarik bat gure gomita Xavier Susperregi, kalaka afera aipagai, ostegun untako goizbegin. Eta hitzetaputzen sekitzen dugu, aste azken edo bezala, ostegun koari begira jartzen gira, Kaixo! iso! galenduko jaten dugu, batien pedaz. Ka iso. Ka iso. Bari jamak da, i ainitzu, Kaixo iso, iso aipatzeko ordua, etorri baita eman kizuna, uh -huh. biar behatzi hontan, uh, ungi ulektu badut, talde bat izanen duzu zurekin musika talde bat. Hori da, orduan aldegoetan, iso emankizuna izanen da, eta taldea izango da, metal talde bat, uh, lena aurten eta sorotan babies ditzen dena. Dauz ikusteko sorotan belerekin? Ebe ez nixi hur, musikal kiaz. Baina izan analitik gaituko diatu gudan hori, eh? Pentsazunti ez dutela dela atera nun baita sokotik edo... Oian. Seguraski ikusko du hori, bihaka, haiekina. Ado, eta taldea nola deskribatuko zenuk ezuk. Uh, Bidizkatea hituzte, le, lena dola zazpiochte binetamarean eta bestea aurten. Uh, biak nahiko desberdinak dira, uh, azken horrek badudu geago atmosfera beltza goa. Ez da hain bortitza, lena bizaki bortitza behizen. Uh, ta bidea gen horrek ere kantatzeko maneran gauza desberdinak ditu. Baina simple egiteko post-metal post-rock uh, lako nashketa bat, izango nuke, simple egiteko. Arrox. Bon, diskubrituko dugu, et zulema dugu zatinio bat horra gurtua inzin. Mm -hmm. Eta ordoa, nitz ordoa, bihar behatzietan gure iratean izango itu gure sume, eta betiko ideia edo proboxa mena hor da, deitzena duela jendeak, partertzeko, galderak iteko. Eh. Bai, noski hori, uh, Facebooken ere isoren ren uh, horrean uh, uh, uh, galderak al ditugu, galderak edo, ahak, edo mesuak ere, zuak ikusen egin. Ok, ebe, kantu batekin agurtzen gila, sorotan babies. babies. Nik lehen, lehen kantu entzun dudana, lehen diskatik atarzen da, ta And it's in the Arasoy, right? No? It's good. It's good. Three. Arasoy! Arasoy! Arasoy! gaueko behatzi hontan sorotan babies taldearekin eta horrekin nagurtzen zaituztet gaukkoan itztaputz bukatua, biar elkartzen gira laire, uste guna izan ki, bostak eta seakartan bo hori haste da Eta aldiz uh, aldaketa da, Osteguneroko Kronikalariarena. Fred Berroet baita gurekin, eta astero disko Berry bat orkazten dauko aldiuntan, Balerdi Balerdi taldearena izango da. Jatuko gira ere, Maia Muruagarekin kontaktuan edo harremanetan sartzen zinemaldian baita ork gaur Monika Belutxiren jentsa horrekoa zen ordean berdin badu besteik egiteko gurekin mintzatzea baino. Hala ere, gurekin izango delakoan, bihar itzorda maiten hau ziet bedaz itzeta putzen. Eta, Zergeio, uskalirratiak puntu eus webgunean, gaurko gomita, atzoko kronika, berri zentzuteko, egin klik. Eman kizunak, sailean, badu bat deitzen dena itzeta putz, eta horretxe man gauzue dena. Bihar arte, zeiak